anymore. اللهم اغفر لنا واجعلنا من رحمتك وارحمنا وباركنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجزرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم الى بعد يا ملوك عمان برغتينان جه المجاهدين من شر سفنا المشاركات والسوان الحاضرين حضرات ...muslimin muslimat... ...yang dirahmati kasihi kerana Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Alhamdulillah... ...kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...dengan rahmat dan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gerakkan hati-hati kita... ...untuk hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk berada dalam suatu majlis ilmu insya-Allah mudah-mudahan beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Taala yang turunkan hujan kepada kita ini yang baru ini tempat semalam dua hari lepas hujan lebat Maka mengurangkan sedikit kepanasan yang ada pada sekeliling kita ini ini suatu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah berkuasa untuk menyikat langit untuk tidak turunkan hujan walau hebat orang mana pun walau hebat mana pun manusia dengan kecanggihan ilmu dan teknologi kalau Allah keizinkan turun yang hujan, maka hujan takkan turun walau pun ada teori dan juga teknologi untuk menghasilkan hujan siruan barangkali dengan barokahnya dua-dua orang yang salih yang mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat istisqa' yang dibuat di seluruh negara kita ini maka Allah masih lagi turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena antara tanda-tanda kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ke atas manusia ialah Allah sekat lagi untuk tak turun hujan orang kali dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan barang kali kemungkaran yang berleluasa yang berlaku maka Allah murka maka tak turun hujan namun Allah murka tak terpisah dengan murka Allah itu rahmat Allah berbeza dengan manusia manusia kalau dia marah dia marah dia murka maka akan hilang rahmat dari saya kalau marah sampai tangan naik ke muka anak-anak tetapi Allah ta'ala Allah murka tetapi Allah masih lagi ada syifat rahmat yang tak terpisah daripada zan Allah subhanahu wa ta'ala Ini beza berpisah ni tentang kita buat doaiznya kita kalau kita marah, hilang syifat sayang kita bila sayang lebih pula, sampai tak sanggup nak marah pula kepada anak-anak kita yang tak taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka kita Allah akan menyebabkan kita diri kita Man garfa rabbahu garfa nashah. Kata para ulama bermashhur yang kena akan Allah Taala makan akan kena akan dia. Kita kenal kekurangan-kekurangan kita ada. Betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan kita akan sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takkan membantah apa dua perintah-perintah dan setepang Allah yang telah tentukan kepada kita semua sebagai manusia. Hamba kepada Allah, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat <coughs> insya-Allah hari ini kita sambung kembali akan kuliah kita yang membicarakan daripada kitab azkar para ya imam Nawawi rahimahullahu taala wa Allah bi 'ulumihi wa 'ulumina fid daril amin yang mana kita masih lagi membicarakan tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dilafazkan, untuk dibacakan pada bila-bila waktu yang tak berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. bila mana ada masalah apa, maka ucapkanlah zikir-zikir ini yang Nabi sendiri galakkan kepada kita untuk membacanya. Maka kita sambung pada muka surat 51 seingat saya. Ingat saya. Ha, muka surat 51 فداحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشدة شيخي فورد الشيخ دكتور إيشي رشدي الشيخ جد الحسن رحمه الله تعالى ونفعناه الله بعلومه وعلومنا في الدار الأمين متصلا إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى فجزاءه الله عنا خير جزاء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى seimam makna berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang maksudnya lebih kurang begini Kami meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata yakni bersabda yushbihu ala kulli sulaman min ahadikum sadaqah fakun tasbihah فكل تشبيح صدقه وكل تحميد صدقه وكل تهليل صدقه وكل تكبير صدقه وأمر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزئ من ذلك رقعتان تركعهما من روحان. أركنه. Setiap ruas anggota seseorang kamu adalah sedekah. Setiap kasih adalah sedekah. Setiap pujian adalah sedekah. Setiap tahlih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh orang berbuat baik adalah sedekah. Melarang orang berbuat jahat adalah sedekah. Semua itu dapat diganti. Dengan bersembahyang dua rakaat yang kamu lakukan pada waktu duha Hadis riwayat Imam Muslim Rahimahullahu ta'ala Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimah Maka hadis yang kita bacakan tadi Yang dimuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Kepada kita Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dharr Al Ghifari radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang mempunyai kedudukan juga yang besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi pernah memberi beberapa wasiat kepada Abu Dharr Al Ghifari. Wasiat khusus kepada sahabat Antara yang disebutkan seingat saya, saya kalau tidak salah, maka pernah diwasyahkan kepada An Nizar Nurihari akan beratur amalan-amalan penting. Antaranya Nabi wasyahkan agar Allah Muazzinnya Alaihissalam Muhammad agar salat, uh, salat malam, salat tahajud, Agar salat tahajud. Yang keduanya berpuasa tiga hari sebulan dipanggil sebagai puasa ayam unbaik, puasa hari putih, hari putih itu tengah-tengah bulan tiga hari, tengah-tengah bulan dan diwasiatkan untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak lagi. Nabi wasiat kepada para sahabat akan amalan-amalan tertentu. Nih Nabi wasiat amalan. Untuk para sahabat dan sahabat amankan Yang kaedah yang kita juga dapat Akan amalan amalan yang Nabi wasiatkan Amalan sunat Tak wajib Tapi Nabi wasiatkan kepada para sahabat Yang sahabat dapat wasiat kepada Nabi ini Mereka laksanakan, tunaikan sampai ke mati, Tak tinggal Walaupun sunat Tapi Nabi wasiat kepada mereka khusus Mereka lakukan akan wasiat Nabi SAW Ini khazanah Nabi yang tak, yang, tak yang tak terhingga nilainya, entah besarnya nilai. Wasiat Nabi ni, Nabi tak tinggalkan harta kepada kita, tetapi Nabi tinggalkan warisan, khasanah ilmu dan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih bernilai daripada harta, dana, wang ringgit dan sebagainya yang boleh habis dalam masa satu hari. Satu hari, satu jam, perbualan habis akan beri dina, beri ringgit, juta, dua juta, boleh habis dalam masa satu hari. Namun ilmu yang Nabi wariskan kepada kita, maka diamalkan, akan mendapat cahaya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya kita akan kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Baik, maka Abu Zaid Alifari telah mendengar Nabi telah bersabda bahwasanya setiap ruas anggota tubuh badan kita ini adalah sedekah. Ini petunjuk Nabi sallallahu Tapi ada orang mengaku Islam tak mau terima tak mau ikut petunjuk Nabi. Tak mau ikut petunjuk Nabi. menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. nak berpegang dengan al-Quran sahaja. Tak mau pegang dengan sunnah Nabi. Mana mungkin nak beramal dengan Islam? tanpa mengikut akan petunjuk dan panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa <coughs> maka kata Nabi setiap ruas anggota kita ini merupakan sedekah Nabi mengajar kepada kita yang sedekah ini bukan bersifat material kebendaan semata-mata Ni Nabi nak ajar kita sedekah ni bukan mesti dengan material, dengan duit, dengan harta, dengan benda. Tak ada duit, oh ustaz saya tak boleh sedekah, saya. tak ada duit. Maka Nabi nak khabarkan kepada kita betapa luasnya Islam ini sebagai agama Rahmat rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, maka setiap sendi dan ruas yang ada pada tubuh badan kita merupakan sedekah. Apa makna sedekah tu? sedekah ni apa? yang kita faham sedekah ni kita bagi pemberian kita memberi sesuatu yang boleh memberi manfaat itu maksud sedekah mudah kita faham sedekah sesuatu pemberian yang kita bagi, yang pemberian itu boleh memberi manfaat maka ini Islam iaktibarkan akan makna sedekah sesuatu pemberian apa dua jenis pemberian yang memberi manfaat kepada orang yang menerima Ataupun orang yang memberi akan sedekah tersebut Orang yang beri sedekah Maka dia dapat pahala dikasih Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menerima sedekah Mendapat sedikit manfaat Kalau sedekah itu duit Maka dapat diringankan beban Kesusahan yang ada Kalau ini yang sedekah yang menerima sedekah itu orang yang miskin Anak yatim maka diberikan sedekah, uduit maka meninggalkan beban, maka yang menerima sedekah dapat manfaat, yang memberi sedekah juga dapat manfaat, takkan berkurang sedikit pun duit orang yang meluarkan sedekah. Karena Nabi sendiri menjanjikan, yang malaikat mendoakan pada orang yang meluarkan sedekah hartanya, akan digantikan semula harta tersebut. Tak saya tonton tuan, tuan buat sedekah, infaq, dengan, tuan sedekah, insaq, ikhlas kerana Allah Ta'ala, contoh tu ifa 10 ringgit Allah balah ganti balik 10 ringgit yang keluar tu mungkin lebih dengan 20 ringgit 300 ringgit 100 ringgit wallah taala Allah yang layak. Kalau sedekah ikhlas kepada Allah taala Allah akan ganti lipat kali gandakan pula akan sedekah tersebut dengan jalan lain tu. Maka manfaatnya dapat kepada orang yang, yang memberi sedekah dan yang diberi yang mendapat sedekah yang memberi sedekah dapat fahla di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka sedekah bukan sekadar harta, maka Nabi nak habarkan setiap sendi kita ini merupakan sedekah tak ada duit tak ada duit kita ni nak bagi, nak bagi duit kepada orang yang minta sedekah maka setiap sendi-sendi kita ni, kedrak kita ni boleh menjadi sedekah untuk dia kita bantu dia turut jalan bantu bawa ke tempat yang boleh diambil ambil, ambil bantuan sumbangan, kita tak ambil tapi kita bantu dia dengan menggunakan sederak sendi-sendi yang Allah bagi ini kekuatan kita boleh menggerakkan tangan dan kaki bawa dia ke tempat yang boleh mendapat bantuan dan sebagainya, suatu sedekah di samping itu juga setiap sendi-sendi kita ini setiap anggota badan kita ini merupakan sedekah untuk diri kita dengan apa? Dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, "Qaulul tasbihatin sadaqah." Setiap tasbih yang kita lafazkan itu merupakan sedekah. Sedekah kepada siapa? Allah. Sedekah kepada Allah. Maka Allah tak berhajat sedekah ni. Allah Maha Kaya wal Ghani. Wa antum fuqara. Kita yang fakir maka kita sebut tasbih tadi sedekah sedekah untuk siapa? sedekah untuk diri kita juga. kalau kita ada mak ayah, kita bertasbih, maka pahala itu kita sedekah kepada ibu dan ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah lagi-lagi maka amalan itu jadi sedekah kepada ibu dan ayah kita setiap orang yang paling buang, mesti ada mak mesti ada ayah sama ada hidup, ataupun mati, maka setiap amal kebaikan yang kita lakukan Maka akan sampai kepada ibu dan ayah kita. Satu sedekah. Setengah orang kadang-kadang, ialah... Nak bagi duit kepada mak ayah kadang-kadang, berkira. Maka kalau nak bertasdih pun berkira juga. Maka apa yang kita nak bagi kepada ibu dan ayah kita. Untuk bukan si akhirat kita. -akhir. Maka sebab itulah. Kata Nabi ini, tasdih suatu sedekah. Bertasdih ni bukan duit, pada untung saham. Kan? tapi satu sedekah untuk diri kita dan untuk ahli keluarga kita. Sedekah juga tasbih subhanallah alhamdulillah tu takbihlah dan sudah licah subhanallah. Subhanallah maha suci Allah. Kita mentakdishkan mensucikan Allah menyatakan Allah suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Wa tah wa kullu tahmilah setiap tahmil kita ucapkan alhamdulillah Alhamdulillah suatu sedekah kita. Alhamdulillah suatu sedekah. Sedekah untuk diri kita, sedekah untuk orang lain. Macam dah sedekah orang lain. Maka Nabi pesan kepada kita kalau saudara kamu bersin, tasmih, maka kita kata alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh orang yang mendengar, Nabi suruh pada orang yang mendengar. Sedaranya yang bersin Untuk mendoakan Itu satu sedekah kita, kita baca Alhamdulillah Orang Islam dengar kita kata Alhamdulillah Jadi untuk, untuk menjawab akan bersin tadi Dengan mendoakan kita Moga Allah rahmati kami Dapat faedah kita Dia pun dapat faedah Kita ni yang dah dengar Sedara kita, sahabat kita Saudara Muslim kita kata Ya kita dituntut untuk, untuk jawab balik doa tadi dengan membalas Yahdi Wahyadin Wahy Yahdi Yahdi kumulah Moga Allah berhidayah kepada kamu Yahdina Wahydi kumulah Moga Allah berhidayah kepada kami dan Allah berhidayah kepada kamu maka hidup kita dalam sesuatu berdoa bersama Muslim tak redoh lah ya? tak boleh tak gaduh kita menghidupkan sunah Nabi yang nampak kecil. Tapi besar manfaat dan faedahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. kenal salam pun benda yang remeh juga. Salam pun kita tak bagi salam dah. Jumpa yang kenal, atuh pun kita bagi salam. Yang orang kita kenal. Tak kenal, tak bagi salam juga. Tambah Tambahlah kalau rumah yang ada rumah kondor, filet dan sebagainya. Ramai orang juga kita nah, bagi salam yang kita kenal sikit-sikit. Sekarang sikit-sikit tu muka pun tak tengok dah. Kan? Ha, muka pun tak tengok dah, lalu tak jumpa muka. Sedangkan Nabi sebut tabassum. Eh ha, kamu bersenyum fi wajhi akhi fi wajhi akhi al-sadaqa. Nabi, kamu senyum memberi senyuman kepada wajah saudara-saudara kamu maka merupakan suatu sedekah. Mudah je tak susah gitu. Bukan mesti kena keluar duit kita senyum dengan ikhlas kepada Allah taala dianggap satu sedekah kita kepada saudara kita. Maqul tahmidatan sadaqah. Satu senyum ni tuan-tuan kata kata orang bila buat kajian pun mereka senyum ni satu petua untuk awek muda, awek muda, awek lah. Awek muda lah, awek-awak lain. Awek tu umpan dia sebelahlah. Awek muda katanya sebab apa kita senaman muka? Dah sentiasa selalu menggerakkan otot-otot yang yang uh, menggerakkan otot-otot muka kita ni. dan merangsang akan kita punya sel-sel otak bukan melibatkan kita, kita nampak sentiasa muda. Tapi kalau duduk asyik kerut muka je, kerut dah, kerut Tengok orang dia sekerut, kerut pore dalam leher tadi cepat tua tu sebab kita menggerakkan dai mengerukkan otot-otot kita ni ni kata Allah lah, Allah alam, ni kajian yang ni buat saya bedak, bukan, tak tahu lah, betul-betul tak betul kalau dia tak tahu, saya pakai hitam lah tapi ni yang terima alasan lah, ada disebutkan Al-Adil sebut tentang senyuman ni, satu yang menggerakkan otot otot betul kita senaman tadi otot kita jadi, belajar-lajar tentang senyum senyum, senih lain senyum yang sengih lahir senyum ni benda gasa kita melebarkan senyuman apa suriah ni ahli lain dengar sini ada makna terselindung sekali sini ada terselubung bait tauhid tu dan waqtu tahlilati sadaqa setiap tahlil kita setiap ucapan la ilaha illallah la ilaha illallah satu sedekah sedekah kita berjaya kita sedekah kepada saudara mara kita kepada ibu bapa kita satu sedekah tahlil la ilaha illallah kerana menguatkan akan tauhid kita la ilaha illallah dan para ulama menambah akan tahlil dengan Muhammadur Rasulullah. Tak salah dengan menggunakan syarat sebab kalimah syahadah. Takkan sempurna kalau kita tak mengucapkan. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadur Rasulullah. Hmm. Tapi ada juga orang yang dia kata tak. Syahadah ini cukup satu ilaha illallah. Buntah-buntah walaupun surah ini. Kata syahadah ini ilaha illallah. Karena la ilha illallah, tak ada beza lah Tak ada beza juga dengan orang lain. Kusirnya Yahudi. Mereka saya ada Allah. Mereka tak menghikirah dari Muhammad. Mereka tak ada beza. Nak beza kan? Lah syahadatai. Ucahkan kalimah syahadah. La ilha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik. Wa kullu takdiratmu sadatah. Setiap takdir adalah sediqah dan menurut yang ma'ruf suatu yang sedekah kita ajak orang buat benda baik jom mari malih masjid ajak jiran kita jom kita mari malih ilmu dengan kuliah jom kita pergi salat kiamulat jom buka puasa ikhtar jama'i di masjid maka ini amru bin ma'ruf suatu sedekah ajak orang datang buat kebaikan suatu sedekah kita sedekah kita kepada diri kita dan sedekah kita kepada jiran kita agar dia juga turut sama buat kebaikan dan kita juga dapat saham kepada apa yang dia buat mandalla ala khairin kafaeh kata nabi barang siapa yang menunjukkan ke satu jalan yang baik dia ada umpama seperti orang yang buat perbuatan tersebut walaupun dia tak buat contoh dia SMS dia dia malam ni pergi kuliah dia join belalah dia tak mari tapi jirannya mari maka dia juga boleh pahala kerana dia ha, mengajak dan menunjukkan satu jalan kebaikan dan dengar jadinya dua-dua syai aja dia pun dah kita tak beli kena beli sekali dah. Baru dapat berikan empat kali ganda kebaikan. Wa nahy 'anil munkar mencegah kemungkaran satu sedekah. Kita larang membuat buat maksiat, larang orang buat maka ini satu sedekah kita kepada saudara kita agar jangan dia masuk dalam murka Allah goofy, Ini satu sedekah. Wa yudhi min zalika min adh-dhuha. Dan semua ini juga dapat diganti dengan melakukan solat dua rakaat pada waktu duha. Jadi, solat duha akan dapat kebaikan-kebaikan tadi. Kita akan bertazbir, kita akan bertahmih, kita akan bertahlih, kita akan bertakbir. Bila kita solat duha, semua benda kita akan dapat bila kita solat duha, dua rakaat. Bukan susah, tuan-tuan. Cuma payah juga nak buat. Tak susah, mudah lah. Tapi payah juga nak buat salat duha ni kadang-kadang. Nak istiqamah tuan-kadang. Yang tak duha ni, tak duha mana pun. Dua rekaat saja. <coughs> Sambil naik kenderaan, boleh salat duha dua rekaat. Bukan mesti duduk diri atas ikan pedagang. Tengah bawa motor, boleh semayang duha. Bawa kereta, boleh semayang duha. Saya rasa dah jelaskan bagi tuan-tuan. Saya tahu semayang sunat naik kenderaan ni lah. Naik sunat kenderaan macam mana. Saya rasa dah jelaskan solat sunat ini boleh naik dalam keadaan apa jual kita solat naik kenderaan, naik unta, naik motor, naik kereta naik bot, sekarang masalah -sa dan dia tak perlu wajib menghadap qiblat hmm, tak perlu wajib menghadap qiblat semayang sunat ni semayang fardu wajib menghadap qiblat dia semayang sunat tak wajib, sekarang basarkan perbuatan Nabi yang pergi musafir, Nabi akan semayang di atas kemudangan unta naik motor Allah, yang tiada wudu lah jangan semayang nak semayang sunat duha, tapi wuduk tak ada. Tak boleh, kan? Eh? Tak ada wuduk, tak syurah, kan? Maka, ada wuduk. naik motor. Allah Allahu Akbar, pegang motor. Dengan lah. ha. pegang sini, pegang sini tak jalan motor. Lah. <gulah> pegang sini, gila tak jalan motor. Maka, pegang sini. Allah, waktu niat, naik apa? Dhuha, semayang sunat uh, sunat duha, naik apa? Allah Allahu Akbar. Ha? Itu preh lah motor kan. Motor nak preh lah. Maka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Fatihah. Hukun. Tak mesti kisah pun tak apa. Pu. Tak mesti kisah. Silahkan. Sambil mata tengok depan lah tu lah. Ha? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Fatihah. Sambung pula surah. Sambung surah. Habis surah. Rukuk. akbar. Tapi tak payah angkat tangan tu kan. Angkat tangan tu sunat tu. Kan? Maka Allahuakbar. akbar Rendah sikit. Rukuk. Tak dan Allahu akbar tuan selepas benda tu ni maka Allah ya Allah lah Allah lah subhanallah Allahu akbar Allah tak Subhanallah Rabbiyal azim wa subhanallah subhanallahi alazim wa bihamdi wakil idan sami Allahu liman anida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi an tadal. Tengok lampu tu pilot kalau leher berhenti tuan ini lah maka berhenti tangan tak ada masalah kaki ikut cam brief Kemudian nak sujud Allahu akbar. Merendah ti benda, merendek luar. Ha, ah tu merendek tu. Merendek tu, cara merendek tu cara-cara sujud dalam tengah nak motor. Saya kebetulah. Subhanallahi al-a'la wa bihamdi Rabbil a'la wa anta mad'un falmudah. Mari nak sujud tengok bawah, tengok bawah rantai bawa, sidin nanda tiang tiang tiang lampu sekejap lagi lampu Saya lampu ha, kemudian bangun. Ha, gua antara sujud Allahu akbar. Macam ni saja. Buat motor macam ni dan sujud lagi. Pandang lagi. Kemudian bangun balik baca ayat yang kedua Allahu akbar. Baca tadi qana dan sebagainya seterusnya. Baca baca balik, baca surah balik, kemudian rukuk balik macam tadi benda. Naik tilal, dan sujud balik. Dua antara dua sujud, sujud balik. Kemudian bangun balik tahiyat tahiyatul marfaat Shalawat. Sampai ada tahiyat, maka bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, tengok dia balik tuan tengok depan. Ha, assalamualaikum warahmatullahi Allah. nak bagi salam yang kedua masuk parking dia. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi tengok depan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Habis pula kena dalam motor dia. Ya ni tersekamlah ya Sebab saya nak pergi rumah, saya nak pergi masjid tu. Saya ha, kadang uh, subuh tak sempat. Ha, kadang uh, terlewat ke subuh ni kadang-kadang menggelesalah subuh ni kadang macam-macam emergency dia masuk tandas dululah siasat-siasat kadang Allah kurut panggil pula masuk masuk balik kena masuk balik tandas juga. jadi kadang kita terlambat, maka tak mutul lah. kita selang-selang, selang-selang subuh, sampai-sampai tuis boleh masuk, mayang jemaah tu kan, ya. dengan subuh secara berjemaah yang kata saya belum buat lagi lah guru saya Dr. Yusri dia buat, tapi bukan dia pandu pula Orang bawa Bismillahirrahmanirrahim Sama hanya kereta kita duduk, kita duduk Kalau buat sering-sering lah. Kalau kita bawa Kalau kita tak buat kereta Kita duduk sunat Semayang sunat dalam Kereta kenaan boleh Tanah masalah Nak kata luasnya Saringan kita Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Semahyang Tak kira di mana boleh Semahyang Saya sunat, sunat lah Semahyang fardu saya wajib Kena menghadap Akan khidnah Itu rukunnya Berikut Maka semayang duha ni tak susah mana Semua kadang berat, sedikit buat kalau kita tak biasa Tak ada jenis Tapi betapa besar ni atas salat Yang lebih besar sahabat agar jangan tinggal solat duha solat tahajud, solat duha solat ikir, jangan ini tinggal Ini tiga solat yang begitu besar Besar taedahnya untuk kita Sebagai umat Nabi dan sebagai Ambar kepada Allah SWT Baik Baik Kemudian kata kata Imam Nawawi rahimahullah karim riwayat kan daripada Abu Musa al ashari dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ala adunuka ala kanjil min kunuzil jannah fakuntu bala ya Rasulullah qal kul la haula wa la quwwata illa billah maksudnya Maukah engkau aku tunjukkan kepada perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga maka saya menjawab bahkan mahu wahai Rasulullah jawab beliau katakanlah la haula wala quwwata illa billah yakni tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ini biasa kita kita lafazkan la haula wala quwwata illa billah. Ya ni sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari binna Nabi telah bersabda. Nabi kata, nak, "Nak aku ajar kamu suatu perkara berkait dengan perbenaran surga. Malah harta benda yang suatu khazanah besar surga. Nabi galakkan para sahabat untuk mengetahui tentang urusan agama, perkara-perkara akhirat. Kita pun cintu juga anak-anak kita kena galakkan untuk tahu benda-benda berkaitan agama tentang sembahyang, tentang surga, tentang neraka. Si m ayah kena ngaji juga lah, nak tahu tentang perkara-perkara tersebut. Maka Nabi galakkan sahabat nak tahu sesuatu benda yang besar yang berkait dengan khazanah khazanah surga. Nak dapat khazanah surga ni macam mana mudah mudahnya? Itu, salah Allah Maka bila sahabat Nabi digalakkan begitu, ditawarkan suatu rahsia. ...tentang perbenaran syurga... ...sudah tentulah sahabat nak sangat tahu benda-benda ini. Ini para sahabat tamak dalam mengejar akhirat. Para sahabat begitu tamak untuk mengejar akhirat. Wal-akhiratu khairun lakad dan ulah. Wal-akhiratu khairu wa abuqa kata Allah Ta'ala. <tuh> akhirat itulah yang lebih utama. Dan akhirat itulah yang lebih kekal abadi. Adapun dunia ini hanya sementara. Paling kuat kita hidup 60, 70, 80, 90. Harta yang kita cari mungkin akan diwarisi-warisi dalam anak, anak kita. Rumah yang kita cari kadang-kadang mungkin akan dihidup oleh orang lain. Kalau kita meninggal, maka demikian. Dunia ni hanya sementara yang sekal abadji ialah akhirat akan akan alam akhirat. Nah, ini, ini para sahabatlah kita ni kadang-kadang masya Allah lebih sangat dunia berbalik dengan. Dengan akhirat Tak salah seharusnya Silakan cari kekayaan Silakan cari harta Cari duit Nak kelewahan silakan, silakan Tapi jangan kelewahan itu Melupakan kita Tentang perkara-perkara Agama Sampai cari duit Tak ingat solat Cari kekayaan Sampai lupa kepada Allah Ta'ala Tinggal perkara-perkara yang wajib Melakukan maksyiat kepada Allah Ta'ala Ini sangat ditegak Oleh agama Nak cari kekayaan Carilah Tapi biar patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala baik bila cikgu tadi bagi tahu dah nak tahu apa dia pembendaraan surga ialah mengucapkan zikir la haula wala quwwata illa billah pendek je ya, tuan-tuan laubatah itu la haula 1 2 3 4 5 6 patah je tuan-tuan enam kalimah la haula wala quwwata illa billah Panjang Kit Al-Ali Nazim ataupun Al-Hakim Al-Aziz Al-Hakim tambah wassalam ta tak Allah tu sifat Allah nama-nama Allah tidak ada daya upaya melainkan kekuatan melainkan upaya dan kekuatan yang Allah izinkan Allah berikan kepada kepada kita anda. apa yang berlaku ini, semua kehendak Allah Taala kalau tanpa mengikut kehendak Allah tak akan berlaku benda ni kalau Allah tak izinkan turun hujan takkan turun hujan di bumi Malaysia kita ni di bumi Selangor kita ni. Buatlah macam mana pun kalau Allah tak izinkan tidak akan boleh. Kita nak pergi ke masjid kalau Allah tak izinkan akan sampai ke masjid. Maka semua yang berlaku semua dengan kehendak masyiatillah, kehendak dan quwwah qudrah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang berlaku itu ada hikmahnya. Setiap yang berlaku ada hikmahnya. <tuh> lalu kata lagi Imam Nawawi la haula wala satu, satu doa ataupun satu, satu, satu zikir yang Nabi ambilkan kita banyakkan baca <tuh>, la haula wala quwata illa billah. Sampai dicita ketika musibah, dia dapat nikmat, tak mengapa kita katakan la haula wala quwata Karena ini satu zikir yang merupakan suatu pembenaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat kebenaran surga Banyakkan Al-Aziz Al-Hakim Ataupun Al-Aziz Al-Hakim Dua-dua boleh tersebut Dalam uh, suliah Seluruh ini kalau tak, tak syarat saya Tentang Al-Aziz hakim <tuh> Kemudian Kata lagi Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Kalimah riwayatkan daripada Saad bin Abu Waqqas, bahwasanya dia bersama Rasulullah SAW Mendatangi seorang perempuan, sedang pada kedua tangan perempuan itu ada sebiji kurma atau batu kericin dihitungnya dalam tasbihnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, Mahukah engkau? Aku memberitahumu sesuatu yang lebih mudah atau lebih utama buatmu. Lalu itu beliau bagi Nabi menyambung dengan membaca Subhanallah alallah 'adada ma khalaqa fis samaa wa suba alallah 'adada ma khalaqa fil ardi wa suba alallah 'adada ma baina dhalik wa suba alallah 'adada ma huwa qamil tapi maha suci allah bilangan apa yang diciptakan di lalu Maha suci Allah, segala apa yang diciptakan di bumi, Maha suci Allah, segala apa yang diantara keduanya dan Maha suci Allah, segala apa yang akan diciptakan di masa hadapan. Allahu akbar ala ma khalaqa fis-samaa, Allahu akbar ala ma khalaqa fil-ardi, Allahu akbar ala ma baina zalik, Allahu akbar ala ma huwa khaliq. Alhamdulillah ala ma khalaqa fis-samaa. الحمد لله عددا ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالد لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالد لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقت السماء لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلقت الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله هو حديث رواه الإمام أبو داود بن طلبي حديث حشان. أنتوا عند حضرى الحضرات Maka ini satu kisah yang diseritakan kepada kita oleh Sa'ad dan Abu Waqaf. Bahawa seolah Nabi telah datang, seorang telah pergi ke seorang ha, seorang perempuan yang tengah berzikir. Yang tengah menghitung zikirnya dengan dengan buah kurma. Kira beberapa kali dia berzikir. Allah, Allah, alih ujik kurma, ataupun batu terikir. Ha, kecil-kecil ini, kira beberapa kali dia berzikir. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, subhanallah subhanallah subhanallah maka bila Nabi tengok perempuan Dali baca berzikir dengan tasbih. maka ini tunjukkan Dali harus kita menggunakan tasbih untuk berzikir ada senah silintir cukup cukup elegi tengok orang pegang tasbih berzikir kata apa ni tengok orang, orang Buddha berzikir pakai tasbih mana boleh tentang samakan kita dengan orang Buddha yang berzikir yang yang pegang tasbeh tu juga yang mereka nampak macam sama tasbeh Tapi dia bukan ber-tasbeh pada Allah Ta'ala Kita dia pegang tasbeh Pegang bagi tasbeh Memang puji Allah Allah, Allah, Allah, Allah Subhanallah, Subhanallah Maka ini dalil yang mengharuskan Menggunakan tasbeh untuk berzikir Nabi tak larang pun hey jangan guna, jangan kira jikir. zikir Zikir-zikirlah, saya kira Nabi tak larang pun wanita tadi. Maka ini menggunakan keharusan Kata para ulama Menggunakan tasbeh Berzikir dengan tasbih, kenapa? Nak mengira, menghitung akan jumlah yang kita Kita tasbih, atau kita zikirkan Sebab dia satu wirid Yang kita nak mulai zamah Contoh dia dia nak mulai zamah seratus kali zikir Allah, maka dikira satu kali Maka dengan kita dikira itu Dia akan display Akan melalimi akan zikir tersebut Kalau takat di mulut dia rendah-rendah setakat seminit, setakat 15 minit, tuan-tuan. Setakat 10 kan? saat saja satu ya? habis dah kan? tak sikit. Selagi pegang tasbih, dia ada ada istiqar dan akan ada semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kau harus bahkan sunnah, sunnah mustahabah menggalakkan kita untuk ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau pegang cincin, tuan-tuan, kan? apa yang dia ingat? Pegang cincin, kan? lah Facebook, lah, naik, naik, naik. Bila berantakan besar, mungkin nanti kita teringat nak ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka takungi dulu. Maka bila Nabi, nabilah Nabi begitu, Nabi bukan nak tegur, tapi Nabi nak cik. Ada benda lebih baik lagi yang kamu ucapkan. Siapa yang kau ucapkan tadi? Maka Nabi ajarkan satu zikir yang panjang pada malam ni. Nabi sebut pada malam ni Nabi semacam zikir panjang, zikir tak sedih, tak sedih, tak nii. Tahlil dan la'ulah-ulah digabungkan Dan ditambah dengan beberapa ayat Menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ini panjang Tuan-tuan, tuan-tuan nak -tuan. tuan -tuan, tuan -tuan, amalkan Boleh ha, ambil dalam buku Al-Syari Tuan-tuan amalkan, baca tuan -tuan, baca. Yang Nabi SAW kata ini Yang lebih utama kamu Kamu bacakan Apa dia? Ini tu dengan mengucapkan tashbih Segala puji bagi Allah dengan sejumlah makhluk di langit Allah yang tahu berapa bilangan. Burung-burung yang ada di langit ni, apa lagi burung, para malaikat, semua orang ada makhluk, makhluk di langit. Allah yang mengetahui. Subhanallah 'ala ma khalaqa fil ardi. Allah mengetahui, maksud Allah. Segala bilangan makhluk-makhluk yang -makhluk ada di bumi ni, maha nasi Allah. Kata-kata kepada Allah. Kita puji Allah dengan subhanallah sebanyak makhluk-makhluk di di bumi ni. Allah yang mengetahui berapa bilangannya. Subhanallah ala ma'ayna dhali Kita bagi leluan kepada azan InsyaAllah kita akan menemukan sisi Dan kita akan hadiskan Assalamualaikum الله اكبر الله اكبر dan di maka Nabi ajarkan kepada walikota tadi dan kaum tadi yang sedang berzikir menghitung jincir dengan buah kurma ataupun biji ataupun batu kerikir maka Nabi ajarkan suatu zikir yang sangat mudah yang memudahkan lebih utama untuk diucapkan yang saedah faedahnya besar insya-Allah Subhanahu wa taala iaitu berkatbih subhanallah dengan sambungan yang panjang puji Allah semestulah makhluk di langit subhanallah dengan sejumlah makhluk yang ada di bumi subhanallah dengan sejumlah apa yang ada antara bumi dengan langit dengan bumi dan subhanallah adalah ma huwa khaliq dan ma Allah dengan apa dua bilangan yang Allah ciptakan dan kita tak tahu demikian Nabi anjarkan lagi selepas itu baca Allahu akbar tak ikut susulan ni Nabi sebut subhanallah Allahu akbar yang kita biasa subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar jaza. Dan ini disebut dalam hadis sebelum ini, maka la yadur bulah nama satu pun boleh. Tak kisah nak mula la ilallah dulu ke, nak mula Allahu akbar dulu ke, nak mula alhamdulillah dulu ke, nak mula tasbih dulu ke tidak ada masalah. Soleh sini lagi sebut subhanallah, selepas itu Allahu akbar. Itu Allahu akbar semua apa yang ciptakan di langit. Allahu akbar semua apa ciptakan di bumi. Allahu akbar dengan sejumlah apa di antara langit dengan bumi dan Allahu akbar segala sejumlah bilangan apa yang Allah ciptakan. Sembilan kali sebut lagi, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah sejumlah apa yang diciptakan di langit. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sejumlah apa yang diciptakan di bumi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sejumlah apa yang di ada antara langit dengan bumi dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, sejumlah apa yang Allah ciptakan. Mulia Nabi suruh baca lagi la ilaha illallah ma khalaqa fis tidak ada tuhan melainkan allah sejumlah bilangan makhluk yang dia ciptakan di langit la ilaha illallah sejumlah bilangan makhluk yang dia ciptakan di bumi la ilaha illallah sejumlah apa yang dia ciptakan antara langit dengan bumi la ilaha illallah 'ala dama huwa khaliq itu la ilaha illallah sejumlah apa yang allah ciptakan mulia nabi suruh baca lagi la haula wala quwwata illa billah Maka ucaplah tiada daya upaya menaikkan kekuatan langit dan tanah tiada kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sejumlah makhluk untuk kekuatan dilangi laa haula wala quwwata illa billah sejumlah apa yang diciptakan di bumi laa haula wala quwwata illa billah sejumlah apa yang diciptakan antara langit dengan bumi laa haula wala quwwata illa billah sejumlah apa yang Allah ciptakan ini nabi sebut kepada perempuan tadi Nabi ajarkan satu zikir yang lebih mudah dan utama untuk dibacakan daripada menghitung-hitung zikir yang banyak tadi maka ini lebih utama untuk dibacakan. Nah, ini panjang sikit, nah, tuan cuma yang kita biasa mudah baca, subhanallah, alhamdulillah, wa Allah, akbar ambil eh, awal lah. Ambil yang pangkalan lah. ni biasa kita buat Ha, selamba sebab pendek senang nak nak ingat. Selama yang panjang ni, bulan Ustaz, bila nak habis ni, saya nak baca sehari kali ni, mau mahu mumpul lama, setengah jam 6 minit untuk habiskan, akan muzikir. Tapi, nanti ajar muzikir um, ini kepada, kepada perempuan tadi dan tak boleh tak bukan untuk ajar kepada kita, kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, yang hadis ini kata, Imam Nawawi, hadis siwayat Imam Abu Dawud dan terwizi, ini hadis Hassan. Kita boleh kita ucapkan Di waktu-waktu kita lapang, kita senang Kita amalkan dengan berapa zikir yang Imam Nawawi nyatakan kepada kita Berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi wa wasallam Maka selum ha? Yang mana zikir-zikir ini Kalau kita ucapkan Allah akan melihara kita ha? Mengikut niat Ikhlas kita SAW. Allah kata Imam Nawawi Allah akan melihara setiap monyarakan hamba nya berdasarkan niat baik hamba-hamba dan setiap apa yang berlaku itu ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun musibah satu satu nikmat suatu hikmah daripada Allah taala. Walaupun musibah itu bukan rahmat, bukannya nikmat tapi ia satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perniat ni sebut Tahit Mahitman ada satu kisah yang dia sebutkan kepada juga. Kisah bagaimana? Seorang raja ini dia ada pembantu dia. Ada penasihat dia. Ini yang, yang disebarkan dalam media sosial lah. Kisah ni. Penajaran. Raja ni pergi berburu bawa pengawan bawa penasihat ni. Maka penasihat pun bagilah nasihat macam ni macam ni kita pergi buru. Untuk dapatkan usaha pencijar yang tuanku tu suka. Maka pergilah masuk dalam hutan akan bertemu dengan dengan rusa tersebut sebab hijau maka di maka di lah, lah dengan panah saja dengan, dengan tombak ke Allahuakbar maka berdakat hati buruan maka tuanku tadi ataupun raja tadi nak sembelih sembelih akan kijang tadi ataupun rusa tadi maka sembelih sembelih sembelih maka raja tadi terkenan waktu tengah sembelih tu terpotong jari raja raja terpotong jari dia sendiri terputus jari tersebut kata salah satu tadi wahai tuanku Bang kali waktu keputusan jadi ini ada hikmah. Ada hikmah yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja dunia macam tu menasihat kata, maka marahnya raja tadi, maka balik daripada hutan itu terus disumbat masuk dalam penjara akan penasihat tadi dan beberapa ataupun pembantu dia tadi. Lalu dia pun pergilah keluar lagi berburu seluar sorang, -sorang berburu perseendirian masuklah hutan buru-buru-buru cari tak jumpa masuk dalam tengah-tengah hutan tak jumpa juga akhirnya tersesat dekat masuk ke kampung orang asli ada orang hutan yang makan orang maka ketika itu majlis pemujaan dia punyalah penyembahan pemujaannya dia mesti kena korbankan seorang manusia ditangkapkan raja tadi kemudian nak di nak dikorbankan sebelum korbankan tanya pada tukang tinik tukang bomoh dia macam raja-raja orang ini, boleh kita buat sembelih. Boleh kita buat penyembahan dengan dengan kita uh, korbankan orang puak si orang tabina benar-benar kan? raja tak raja. Maka bila sampai kata perkakilit maka tengok dulu. Uh, orang ni kalau cukup sifatnya, cukup anggota ni baru boleh dikorbankan untuk dipersembahkan. Kalau tak cukup sifat, maka tak boleh kita korbankan, lepaskan dia maka orang hutan orang oh hutan tak rasni tadi tu dah maka wasi tu jadi cek cek cek tengok eh tak cukup satu jari maka teringat dia kata Tuan Pilik tadi kena bebaskan maka bebaskan raja tadi raja pun lari balik ke istana rasa, rasa selamatnya orang dia tak dikorbankan maka balik balik ke istana pergi cari dia punya pengawan cari dia punya penasihat jumpa penasihat kata wahai, wahai penasihat terima kasih kepada kau yang pernah berkata memang Dengan terputus yang zarih aku ini ada hikmah hmm. Kembalian kata penawak tadi Kata penangkat tadi Terima kasih tuanku Kerana penjarakan saya Tuanku pula Eh kenapa terima kasih pula Penjarakan kamu Kamu pula terima kasih Ya tuanku ada hikmah tuanku penjarakan saya Kalau saya ikut sama berburu dengan tuanku Maka dari tangkap Saya yang akan dikorbankan ...karena saya dilengkap sempurna anggota tuanku seorang yang tak lengkap kena jari saya yang kerajaan dibunuh maka tuanku selamat jadi saya tak ikut tuanku ada hikmah saya dipenjarakan oleh tuanku terima kasih banyak tuanku maka ini contoh satu kisah yang penyairkan menunjukkan bahawanya, setiap apa yang berlaku itu ada hikmahnya cuma kita tahu tak tahu cepat ataupun tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita merasai keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keyakinan itu tak akan datang kalau tak di asuh hati dengan zikrullah nak yakin dengan Allah nak asuh hati kita rohani kita dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini makanan rohani kita macam mana jasad kita lapar perlukan makanan untuk masuk dalam perut demikian roh kita perlukan makanan dia juga lapar bila dia lapar tak diberi makanan rohani dengan baik menyebabkan dia mudah melakukan dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan -tuan hadirin hadirat muslim muslimat sebelum kita tangguhkan majlis kita ini, melainkan sama kita bacakan inti-fikir yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab az-zikarni mudah-mudahan mengalir barakah akan zikir yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan agar kita dapat kan, manfaatnya daripada apa yang Nabi ajarkan daripada kita Dalam zikir-zikir uh, ini Saya baca tuan ya. Yang pertama Itu zikir La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la La hawla wa la Quwata Illa billah La hawla wa la La hawla illa billah la hawla wala quwwata illa billah kul zikr la hawla wala quwwata illa billah ni zikr hawqala ni pani istilah hawqala la hawla wala quwwata illa billah ni zikr hawqala Sudah zikr marikatan dia nama zikr hawqala tahlim la ilaha illallah allah Kemudian ini zikir-panjang zikir Saya baca dan saya ikut Kita ada sekalilah masa Maka ini Saya baca sekali dan saya ikut Saya baca dan saya ikut Subhanallah Adama Khalaqah Fisya ma Wasubahanallah Adama Khalaqah Fil ard وَشُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَشُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ اللَّهُ أَكْبَرَ عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو قاهر الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذاته الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما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 هو خالف لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق ini dengan hadirin hadirin hadirat muslimin muslimat bateri diskusikan di pada malam ini insyaallah kita samakan lagi dengan ayat surah lail yang anjurkan kepada kita untuk dibacakan tanpa terikat dengan waktu mudah-mudahan hati kita diberikan makanan rohani yang baik maka mudah kita akan taat dan kepada Allah subhanahu wa taala menyaksikan ini pada kadri aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم نغفر لنا جنوبنا اللهم نغفر لنا جنوبنا ولوالدنا وأولادنا ولما شرحنا في العين إن أحبنا فيك ورسولينا فينا والمشلمين والمشلمات ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نشرك إيمانا دائما ونشرك قلبا خاشع ونشرك علما نافع ونشرك يقينا صادقا ونشرك دينا قي ونشرك خيرا كثيرا اللهم إن فيك العفو العافية ونشهلك ثمان العافية ونشهلك الشكر على العافية ونشهلك الغناء للناس ربنا هب لنا من أجوالنا ودنيا في أقرة عمي واجعلنا نتقي نأمينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عزيلا وطنا عذاب النار وطنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك وبحمده كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له و احمد الله رب العالمين ووردت مشكله